حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ان الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم wama ataakumur rasulu fakhuzooho wama nahakum anhu fantahu baada kumshkur allah subhanahu wa ta'ala na kumsalim mtume wake rahmani nafikee allah asema katika aya ile inasema tushika atakachowapatia ni mtume alayhi salatu wasalam basi muchukue na kile atakachokatazanaacho basi eh, mukiepuke na mtendelee insha allah na halaka yetu ambapo tuta mlango wa wa sunna eh? na bigilopita tukaanza kueleza nini sunna sio kwa lugha rasmi sunna maana kidughani ni njia au mwenendo ama kiistilahi ki tunasema sunna yatapatikana ya maana yake kwa mujibu ya wasomi uh, tafauti tofauti kwa mfano sunna uh, maana ya maana sunna utafautika baina ya a uh, ulama wa maulama hadith na wasiq na wa usul fiqh ama hadithi ikasemana ni maana ya, istilahi ya sunna kw na somi wa hadith, mu hadithi muhaddithina ni ikasemana ni maneno matendo sifa tabia sio kesa nani jamuume ama katika sunna kwa istilahi ya fiqh ikasemana ni eh kamu tergumbolkah? Sun ah. Sunnah kwa wajib wa mujibuah... maula mawafiq. Katanya manake ni wanapunya kama sunnah wa islahih ya. Ya mafakhi eh wa sema sunnah ni wa sunnah kama manduba ama nafila. Bisaus selivo sunna kwa mujibu wa mafakhihi wa wao ni mandub ama sunna kwa mujibu wa usulufu fiqh ambao ndio somo tunalolifamasisi wao ndo wakasema wa sunna maana yake ni chumuko la sheria pamoja na uh, na Qur'an ni mahali ambapo zawu hukumu ya matendo ama fikra ya monadamu pamoja na na Quran. Sebab apabila memahami ajur sunnah itu kita kata macam sunnah ni, ni darajahnya chini kulik Quran ama sunnah fa, uh, faradhi dengan Quran, sunni dengan sunnah kau patikan itu begini epic dengan faradhi ama haram. La. Yang menjadikan kau patikan haram dan faradhi dan ya sunnah wa mana sunnah ni cimbuklah syariah pamoja na, na na Quran. Sama, sunnah ni cimbuklah syariah Eh? Kosi so, tafungana na istilahi Ya nini? Ya usulti, kwa patabo somo leo ni usulu fiqh. Sufi so, ma sunna ni chimbuko la sharia. So ni sunna gani ni nini gambo chimbuko la sharia ni dalili gani? Kwa so, sema chimbuko ni mahali ambapo so tunao dalili ya hukumu ya kitendo. Kuna kitendo kisha kina hukumu kisha kina dalili kisha kuna chimbuko ilipo ilipotokea. Ilipo so naposema ma kitendo hukumu yake ni hii dalili yake ni fulani kutokamana na chitrelo, kenehi, flani, kutoka manana, Qurani ama sunna tu so, dalili ya sunna dalili yako ni sunna kama qur'ani ni dalili ya Qur'ani ni nini dalili kutokamana na Qur'ani ni ni aya sio hiyo kitendo hukumu yake ni hii dalili aya fulani kibgo lake Qurani sio pamoja? suna nayo kitendo hukumu yake ni kaja dalili yake sasa katika suna ambapo chimbuko ni sunna so dalili yake itakuwa ima ni imani ehhe ima itakuwa ni matendo ya mtume au maneno ya mtume au takhriri za za mtume so ni muhimu tufahamu hapo unaposema sunna kama chimbuko la sharia ufahamu kama wanasema sunna kwa maana matendo maneno na za za mtume aliye salamu tukasema maneno ni rahisi kujua sio mtume salama amesema hichi ya hi hii ifai hii imusifanye ni rahisi kupafanua na kutambua maneno ya mtume vile vile takriri zake ni sahali ku, kuweza kufahamu lakini ukija katika matendo sasa matendo ndiyo kuna kuna kibarua kidogo kwa sababu uh, matendo pia ya sasa yanayokuwa ni mingi toni so, apa itu ambayo tachukua kama dalili ya matendo Yesu ni matendo gani ya Mtume Alihi salatu wasallam ambao tachukua ni kama dalili ambao ndio kutokana na shubuka la sharia la la sunna kama sunna ndio shubuka la sharia so matendo Mtume salatu wasallam gani ambayo tachukua kama dalili kwa sababu Mtume salatu wasallam ni Mengi tukasema hapa pia matendo yake yakagawanywa sasa ili ifahamike ni matendo gani ndiyo yachukuliwa kama dalili ya hukumu ya na hukumu ya matendo yetu. So tukasema matendo ya mtu salam ambayo hayo yachukuliwa kama dalili yakagawanywa sehemu ngapi nayo? Sehemu tatu. Ya kwanza ni chapisho. Hah? Matendo gani ya kwanza? ya kimaumbile matendo ambayo ni ya, ya kimaumbile eh pasema katika matendo ya kimaumbile hapa hatulazimishi sisi nini kujifunga nayo kwa sababu ni tabia yake ni maumbile yake mfano namna mto salama alipokuwa anapotaka ku anapopotaka kushuka nyuma akigeuka mwili mzima ama namna anapokasirika akigeuka mwili rangi nyekundu Allah dinijeje tutafanya nini? Tuwe kama yeye, huwezi kuwa umekasirika paka leo uyogeke rangi uwe wewe so Matendo haya, matendo cambuli hii ambayo haya kufungwa na nini? Na matendo yetu wala tuchukui kama dalili ya hukumu ambayo tunasemaje chimbolaje ni ni sunna. Eh? Na tunasema katika katika matendo haya pia huingia nini? elimu ya ya kitaaluma sasa masuala masala ya ki ya kitechnology hapa pia haijatafungwa na nani na na Mtume عليه السلام hakutumilizwa kuja kufundisha watu namna ya kutengeneza vitu mfano kompyuta, magari na na eh ndio maana maswahaba wakafahamu na yeye mwenyewe alikuwa akisema hivyo alilikuwa na madina akaona ile tende zimepungua baada kwa kataza maswahaba kufanya nini uh, cross pollination kutoa tende kutoa ya huku na kuunganisha huko walipo wanga kufanya nini akasema tufanye cross pollination akasema ngora ukifanye mwaka ujao mazao yakashuka akauliza mbona mazao yameshuka akata chome sasa akasema ile mambo ya dunia nyinyi mwajua mwajua zaidi vile vile maswala pia akasahamu kwamba masala haya ya kitaaluma hawalazimishi kufanya nini umfasa na kujifunga na raiza ka tamu um, salam kama itamfuko katika vita baba baba akamuuliza bibi sallam je wewe kufunga kambi hapa ni wahi ama ni taktiki za kivita sasa saizi ni taktiki na na maoni na raizaki za kivita takaza simioni yangu ni hapataje tukilifanya nini tukilifanya kadhaa nabu sallam akawa ni mwenye kushikilia na kukubali rai ya nani ya hababi bilimunzi matendo ya pili ni gani ehhe matendo do ka, naona leo watu kidogo walalala huko ofisi. Labda ndo Matendo ya, ya, ya. Mela, ya, ya. <laughs> pili ni gani? Abonia baina nini? Kompyuta. Salamfano. Kuoa zaidi wa kiwanne, ndio. Kuoa hapasina kuwa na wa wali ama mashahidi. Kuoa bila mahari. <inaudible> ehhe kuswali eh, tahajjud na غير kwa ni kufunga siku tatu kulilo usiku na mchana basi na kupungua eh hiyo kesema ni matendo ni kasa kwa nani kwa Mtume sala wala si katika matendo ambayo tunachukua kama dalili ama tunasema chunguo lake ni ni sunna eh sasa matendo ya tatu sasa hapa ndio utasema hapa ndiyo wale matendo ambayo yana nini sasa yana mahusiano ama maalada na nini na matendo yetu kwamba tufanye au tusifanye kwa kumuiga yeye. Ndio haya matendo haya ndiyo yachukuliwa pamoja na nini? na maneno na takriri zake. Ni matendo ambayo yana uh, maujiano na uh, matendo yetu yana midalili yana, yana, yana, uh, ya hukumu ya matendo yetu. So man, ma, matendo haya utayajuaje nayo? Ikiwa yote dakika tenu kwa salaam. Eh? Kwa mujibu ya haya ama nas ama hadithi ya kufaradhisha jambo ehhe basi kile kitu sana takachokitekeleza itakuwa ni dalili ambayo kutoka kwa kibuko ni sunna dalili yake utasema ni iko kile ile nas imekuja ni faradhi tu sana makasata kwa kitendo so ile matendo pia itakuwa ni hivi tu ni ni farazi, sio mfano katema kama kama swala hapa swala ni amri ya nini ya faradhi sala ile kusimama na kurukuu na kusujudu ni kwa kujibu wa wa haya ah ya farazi, basi kile kitendo kileakuwa ni nini ni faradhi vile vile tukasema pia ah au msanada tunawa hukumu na yote yaliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala ni ni amri ya ya, ya, ya lazima kuhukumiwa na de lo teremsha al-hasan inshallah subhanahu wa ta'ala nilizalama kivitendo so, kwa kuasi uh, daula na kuwa na uh, muundo maalumu ambao wengine nasema hakuna muundo kama huo lakini ushahidi uko wazi ukasema ukiangalia katika kitabu sahih muslim nango mzima uh, kitabu limara yaeleza masala ya nini ya utawala sisi makawana makana wasaidizi katika ya kazi zake abubakar na umar sisi sana a uh, mawali toa, makafa kina kinamwazi akiwa na majaji kina Ali na Mithali akiwa na ma, makamanda wa jeshi eh kina Zaid ibn Haritha uh, jafar, kina Abdulrahim Rawaha so hii yote yaonesha matendo ya ya ah ya Amony Farazi basi hii pia utemzewa kwa maana nini ni Farazi utekeleza bei ma, mchito kamali tunazovua so, so, pale kama hii ni faradhi kwa mujibu ya nini? Ya sunna. Eh, sio lazima sunna kama chimbuko la sharia uwe ni rahisi kuweza kubadilisha tafsiri. ya kusema sunna kama chimbuko kumaanisha matendo, maneno na takriri na matendo ni mahi, matendo gani? Ni yale ambayo yana ya uhusiano na matendo yetu. Na imma ile sallallahu alaihi wasallam kutenda kwa mujibu wa nasi ambayo ni ya faradhi ao hayo iwatenda kwa mujibu ya nasaha ambayo ni mandhuba ama sunna ukisema labda lakini sunna nasema sunna ina tofauti ile ni sema mandhuba so kesharam akiwa atatenda kitendo ambacho dalili yake ilikuja katika aya ama katika Qur'an ama katika hadithi ya kwa kitendo ni parazi ni ni basi kile kile dakika kipienda pia kitakuwa ni nini kwetu mandhuba kwa dalili yake ni mandhuba di kitendo chumbuko ni sunna mfano ni a uh, kufunga siku. Uh, uh, okay, siku sita za Shawal ehhe akafunga pesa sala anasema pesa sala amefunga je ni faradhi pesa sala amefunga ni kitendo ukiwa na pesa sala amefunga siku sita za Shawal ni kitendo gani hapo si, ni kitendo ni kitendo gani je cha kimaumbile la nah. eh cha pia la jioni ambacho kina uhusiano na matendo yetu so tutachukua ni dalili je dalili yenyewe yasemaje ni farazi, ni ni mandub ni sne makru ni haram namna hiyo so utapata kwamba hapa ni nini ni ni mandub ama sunna so hivyo ndivyo sunna inapotumika katika uvuaji wa hukumu vile vile kitanacho tutasanda chaweza kuwa ni kwa mujibu wa nasi ambayo ni muba. kukifanya so kwake yeye ita kwa vile vile ni mubaa mfano ni kuandika mkataba wa wa Salu Hudaybi ya miaka kumi Eh? Haijalazimika, inaweza kuweza kufika ni zaidi ya kumi ama labda ni chini kuliko kuliko uh, kuliko 10. Ni mjama malioni ni, ni mubaha. Kwa hivyo ile matendo kisa sana katika kuangalia na maujiano yetu itaangalioje ile kitendo kilikuja kwa njia gani? Kwa mujibu wa aya ama dalili nafsi ambayo imekuja kusafaradisha au kufanya ni mandubu au kufanya ni ni mubaha. Je, swali nawauliza, je, ikiwa ni kitendo kwa mujibu wa nafsi ambayo ni makruh akafanya. amesema kitendo cha kwanza ni kwa mujibu ya nasi ambayo ni farazi. Amba Kio kitendo so kitakuwa ni farazi vile vile sio. Ya pili ni mandu. Kio kitendo so kitakuwa ni mandu. Ya tatu ni muba, Kitendo kitakuwa ni muba kwa tu sisi. Je, kinje na, kwa, eh? so kwa ni nasri tunataka kufuta kitu ambacho ni ni ehhe so Sasa kwa nini kwa tu sisi? Eh? Eh? Haram, makruhu. Sasa kama hayo kwa ni makruhu, hakuna kitu nini <laughs> Ah, yo akifanya hakifanya. Sasa dala hawezi kwenye maghuru wala haramu. Unaona kwenye kitabu pia yamekomea mwisho wapi? Kwenye matendo ya jamandupa hakuna maghuru wala hakuna haja ya kumu mwanamke sana makifanya kitu ni ni haramu ama ni ja ni cha maghuru mwisho ambao nasema hata ni yale ambayo ni maombiende ubaki kwa nini nimeubaa? ehhe Isema hivyo tu mtata Eh ayeye go. Toh hiyo ni kwa mujibu ya matendo Musa sallam ambao tazichua <laughs> kama chinguko da dini ambayo ambayo ni chinguko la <laughs> sharia ambayo ndo ni ni ni la sunnah. Sasa leo tuangalia baadhi ya matamshi yanayopatikana katika sunnah ama hadith. Sebab hadith pia ni sunnah. Eh dzina ndo dilo, dilo zilizali zilizalikupulewa kabla tujegea katika haya matamshi ambayo anatukana haya sitam zinapatikana katika ilmu alhadith hatuko hapa kuyakusikizika kwa na kuzingilia deep sana haya matamshi haya kwa sababu si katika somo letu la usulufi ni ilmu alhadith ni somo lingine ambalo lina lina mambo yake mingi eh labda siku za usoni kaza tukasoma baada ya tumaliza labda somo ende utul ni tukaangalia masuala ya ya hadithi lakini kwa sasa hizi hapa kwa kikao hiki kwa, kwa kwa cha usulufi tutagusia tuta tena kufafanua kwa juju bila kama na labda la ziada tutajaribu kueleza so kabla siingilia hii masala ya hizi matamshi ya hadithi ni muhimu sana ili somo la hadithi na sunna lifahamike kwa sababu ni somo ambalo katika uislamu jumla ehhe cha katika uislamu jumla somo ambalo bina utata mkubwa ni somo la hadithi. Eh? Somo la hadithi ndio somo ambalo lina utata mkubwa ambalo makafiri eh wa magharibi watu wengi wajaribu kusia nuksani Uislamu kwa upande wa hadithi. Eh? Wanasema, "Oh, hata wale, ma wale ah -Qur -Qurani, wa Qur'aniyo na wale ahmin al-Qur'an al wana sababu wanazojidai kwa nini wamewacha nini sunna na kujifunga na na Qur'an kwamba sunna si sahihi wasema hivyo sunna ziliandikwa na watu eh sunna zilipokelewa kitabu ambacho cha cha shate, shate, gemewa zaidi cha hadithi kwa kwa kahi wake ni nini ni Bukhari eh ambapo buhari mwenyewe alikuja alikuja mwaka ngapi baada ya sana mkufa ehhe so mtu alijuaaje umizi hadithi? ilikuwaje Hadithi zina shaka, hadithi zina hii, hadithi zina vile. So hii somo hili ni muhimu sana ifahamike. Kisaya semu hadithi imekuwaje Eh? Je, yale kunao haya matatizo na mashaka la ma, ma, ma wasiwasi ambao unaolinganiwa na baadhi ya watu wakiwemo hata nani? waislamu Islamu. Eh? So ni muhimu tufahamu ili somu la hadith lili lilikuaje kuwaje ukusanyaji wa hadithi ukusanyaji wa hadithi ulianza wakati wa maswahaba eh sisi tumezoea hadithi na nani Bukhari muslim eh? lakini hakika ukusanyaji wa hadithi ulianza wakati wa nani wa mtume salla wakati wa maswahaba nikaeleza kana Abdul Wahab ibn Amr akawa na kitabu chake cha kisha hadithi kikitwa a sahiha sadika uh, iko ki hadithi nyingi vile vile uh, Abu Hurera, asema kwamba mimi ni katika aliyopokea hadithi nyingi za nani za Mtume salla Allahu alayhi wasallam isipokuwa tunani Abdullah ibn Omar alikuwa siandika wakati wa mtume mimi ilikuwa siandiki ehhe yeah? Asema yeye uh, ye, ni katika aliyopokea hadithi nyingi lakini aliyo kwa sababu amemshinda sisi kwa sisi kwa kwa hadithi ni nani kwa kuwa kuwa kuwa kwa kuandika ni Abdullah Abdullah ibn Umar hmm. na kutuandikwa kwa hadithi kulikuwa kuna mtakatifu kwa... ma... wa baba Muhammad alikatazwa mwanzo awali wasiandike hadithi sasa anasema yoyote mwenye kuandika kutoka kwangu mbali na Qur'ani afanye nini akute lakini hakukataa akasema bali bali walimaruhusiwa kufanya nini kui Hadithia. Muhadithie. Hadithia wa hadithia muhifadhi na akasema kwa hadithi yake nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ampe furaha yule mwenye kuhifadhi hadithi yangu eh kisha akafanya nini akaisimulia asa yule atakayefikishiwa ni mwenye elimu kumliko yule alio aliofikisha so kuna hadithi nyingi zilisipitiza masaba kufanya nini muhifadhi so hadithi zilikuwa zikihifadhiwa jumla hadithi zilifadhiwa katika mabongo ya masuhaba lakini pia ulikuwa kuna hadithi bisemala nini? Bilizo, bilizo, bilizo andikwa. Na pia sala mtaona katika maisha yake wale watu walikuwa karibu naye wengi walikuwa ni wadogo. Eh, kina Anas bin Malik, eh mama Kana Anas bin Malik kwa jihad watu walileka vitu vya pesa, mm. mali, yakasema mimi nampa nampa nampa mtume nani? Sasa wangu Anas bin Malik huyu amtumikie ndio Mtu, mtume sana mtakayefu naye kwa muda mrefu akihifadhi zile hadi peygambie anasema hata hekima ya mtuka sana mpumo wa nani kumw Aisha ilikuwa ni kwa ajili ya ufahamu wake na ule umri wake mdogo aweze kuhifadhi nyingi katika katika katika hadith. so, hadithi sadaka zilikuwa zikihifadhiwa hadithi zilikuwa zikiandikwa jua kwa sababu hazikuwa ni kwa wingi baada ya kisa salam kufa wakati alija baya... khalifa akiwa muhammed bakar wakati pia wao ni waangalifu sana na nini? Wa hadithi. Sasa hapa ndio zikawa wazi andiko wazi ambureda kuanza kuziandika zile hadithi alikuwa kuzihifadhi na maswaba na maswaba mengine. Lakini jua hivyo so. masahaba wakubwa wakubwa hawana hamu sana na ile taadhari ya kuipata kwanini ni? Wa hadithi wala ku hawataki hataki kuchukuliwa kichwa macho sini ni si katika si katika hadithi. maarufu ni wakati mama mmoja nyanya alipata Saidina bakar akamwambia nimekuja nataka urasi mtango amekufa nataka nataka nataka urasi. Said Abubakar akamwambia sijui chochote kutokwenda kwa Mwenyezi Mungu wala hadithi ya mtume kwamba we una nini? unafungu lolote akamjibu amaye una fungu lolote akishia akisema au kuna yoyote ambaye amemsikia mtoto sala majisema huyu ana nini anafungu al kainuka akasema kana rasulullah yuutiha asudusi alikuwa mtume akiwapatia nini sujudu kwa so, Nabubakar akakushukua kwa kufugali akasema kuna yoyote mwenye kusadikisha maneno ya nani ya Muhira akaamka Muhammad ibn maslama al akapiga shahada wa akatoa shahada na tunashuhudia kwamba e, hadithi ni sahihi iko so Abubakar akachukua akaikubali na akapeana nini akapeana suju kwa walipopokea kule najua hizi hadithi siko kati hadithi zili, zili zili zilikuwa zinashaka shaka kutoka mwanzo wake hadithi ziliifaviwwa na hadithi zilikuwa zikichukuliwa nani zii zikepatiwa hazi muhimu yani zikiangaliwa kwa umuhimu sana zieleka zina tashwishi yoyote wakati wa Ali na Abu Said uh, Abu Musa al-Ashari alikwenda kwa nani kwa Saidina Umar akabisha mara tatu eh hakujibiwa lakini Saidina Umar abisha kwa kujitambulisha Saidina Umar yamskipa lakini ameshughulika hakuweza kumkaribisha Abu Musa alikobisha mara sasa atukaribishwa akarudi akaenda zake eh Saidina Umar akasema ah si mi namsikia nani namsikia Abu Musa kibisha akaenda kwa Musa kwa ndaza yake. Sasa unaelewi ningamwite mnyunyuni alipata nini? So Abu Musa akaenda akaitwa, akaja. Akamwambia Musa bwana wewe ungekuja zako. Sasa ni kamilu muumini, lakini mara tatu. Ukunipa ruhusa mimi ngaenda jangwu. Akamuliza umeatoa wapi maneno hayo wewe? Akasema Mtufsala amesema, eh? Ukibisha mara tatu usifungulio au usikaribishwe afanya nini wewe? Rudii ndazo ehhe kinyume na le ombi tapi ki atagonga tafuni. Ataibuja kingenye apo atashia kingenye ataka gonga kwani. Ataka kuunguwa mtu yumo moto. Said na mara kaambia والله Nani huyu amwambia Abu Musa wewe utaniletea ushahidi haya maneno ama nitakuchapa mi Walikuwa kwa gala bila wa wao sana juu ya nini? Ya hizi ya hizi akaambia bungusa w والله wa masha ushahidi waleo yasema ama nitakuchapa abumusa akatoka na mjuni pembeea ndo nafanya blanda nimevuja hapo tani sikije sema akapata akapata kundi ya ya ansari makaambia bungusa una nini mbona una huzuni akasema na amlikaza kaza kaza kwa nini hamkuche hadi hii wala am, kama sisi sote hapa tumefanya nini tumesikia na tuko tayari kukufanya nini peleka ushahidi lakini tuta mdogo wetu kumuonesha <laughs> uh, Omar hata wadogo wafanya nini waikuwa yaliyo hadithi uh, baada mtwa Abu Said al akaenda kwa Saidina Omar na kudikiisha ile hadithi na Saidina Omar akaaikubali na ikani sababu ya Bungusa kufanya nini kusevu na yeye alimuhimu <laughs> hii ni tu ile umuhimu ambayo ilikuwa kipawa Uh, hadithi kinyume na wengi wanaosema kama hadithi zina zina shaka hadithi hivi hadithi Mas'udu alikuwa angalivu sana katika kusanya na na kuzisadikisha kuzihakikisha hizi hizi hadithi mpaka ilipofika wakati wa fitna sasa ehhe ilipofika zama za maza, za za fitna ambapo za madhabiti nambo ku ku... kubuniwa ku hadithi sasa watu wakiandika wakisema hadithi za kirongo wakisema wakinasibisha na nani wakinasibisha maneno na nani na Mtume Muhammad salam salamu kikwele si akikweli eh zama hizi kuna istilafu vingine wasema zilianza wakati wa zina waka Abu Bakar wale wale ma mmoja watu na watu wakaja kudai uungu utume uh, baada ya mtwasalim. Twasemekana so, hapa watu walianza kufanya nini? Ndio fitna zilianza wa watu kaza kutunga hadithi. Lakini si sauli maarufu sababu kama tulivyosema, uliona vile masahaba walikuwa angalifu sana katika kusaidisha nini? Na hadithi. Hekina kasema ilianza wakati watu wa Salina Osman wa khilafa pia si kauli maarufu mashuhuri ama kauli mashuhuri ni zama za fitna na ku, kuingia kwa hadithi za kutungwa zilikuja wakati alipouliwa alipouliwa Saidina Osman eh Saidina Osman alipouliwa sasa hapa jamaa zake wakataka kisasi akiwemo muwao yangu alikuwa kuniwadi wa shama mweka zenege Osman bin Affan Saidina Ali hakuona hapoona yaani haku hakupigana hakachukua kitasi hapo kwa hapo kwa sababu alikuwa na sababu zake mwenyewe ajua yeye kwa nini hataki kupigana pale kwa sababu kuna fitina imeingia akaona muhimu mwanzo atulize ile fitina na vitu vingi lakini hawa jamaa zake the next one wakawa wanataka kisasi kichukuliwe pale pale eh so kukaanza kusema sasa nini gungano binna Saidina Ali na Muawiya na wakatokia wengine kina nani sasa? ehhe so hapo ndo kukaanzwa watu ubuni hadithi sasa kutetea mirengo yao. ehhe Upande wa Saidina Ali alidieleza zile umjiele za tisa sana na Shia kwamba ni eh saidina ali ni hizi ni zile eh na upande wa wakaenda kujenga ali na wakongana nani muawiya kuna hadithi pia ikatungwa ukimwona mtume salama amesema abdaiwa amesema ukimwona muawiya katika yangu muweni eh na muawiya naye akato hadithi yake kitokutoka salamu kama vitu masema waaminifu waumini ni watatu mimi jibril na muawiya eh wapo ambo hawaku hawaku kete hizo fitina ambo hawakutunga hadithi ni mahawarij. hawa hawawakujiingiza katika masala haya kwa sababu uh, kata wakati kwa sababu mwanzo walifahamu Abdikateza wali wa sallam mwenye kutunga kuni, kuni, kuni, maneno ehhe aina ya makazi yake wapi motori na wao mwenye kuingia motoni tena Eh? mwenye kutunga jumba hili tena pia wao ni masala haya ni kwa kashiria ni ni uh, madambi makubwa na kwa wao wenyefanya dhambi kubwa mkafiri <laughs> so sisi wao kidogo kwa ile zile baadhi ya imani zao kuto wao kuzulia kuzulia kuzukuzua kumtulia nzulia mtume alayetuwasalam uh, lakini zikaendelea alifika maize nasitu hawa wame kwenye mirengo hii ya kina Ali na kina Muawiya kukazuka na wengine Miongoni mwao mazandiki mazandiki sasa hawa wakaanza kuchukua kutia sumu Uislamu wakaanza kutunga na wao hadithi ya eh? mfano mfano Abes yasema mwenye kula biringa biringani eh biringani, basi huyo <laughs> <laughs> ni ata atapata ata, shifa ya yote. Eh adhibi niki ile mwenye sura mzuri eh mtu kama yupi ni mzuri basi huyo ana ishara ibada huyo. Eh yaani kutia tashwishi tu mwenye sura kutisha. <laughs> eh namna hiyo. Kuna mmoja bwana mmoja Abdul uh, bin Abu al auja Kuwa aliuliwa kwa kutunga hadithi. Lakini kabla kuuliwa alisema ali, ali mimi nimetunga mi, mi, mi, hadithi nimemzulia mtu sana hadithi takriban nne Hapo wengine wanasema ni idadi kubwa sana. Eh lakini imenukuliwa kwamba alisema nime nime tunga hadithi takriban elfu elfu nne pia apo watu wa mkabila rangi eh lugha lugha yangu ni bora akasema Mwenyezi Mungu atakathilika yazuumza kibursi ehhe wewe siku na furaha zikizakia rafu. <laughs> Namna hiyo yaani watu wakaanza kuzungua masala ya hadisi Masala ya pia kaja ni ni watu watu, watu waje wa hadithi. ehhe story za wakaanza kutunga hadithi miongoni mwao bwana mmoja kiswa... so jina lake yake na akisema kwamba yoyote mwenye kusema la ilaha illa Allah atamlipa kwa kila tamsha na litaja la ilaha illallah kila neno Allah atamlipa na ndege peponi ambao mdomo wake ni wa dhahabu manyoya yake ni alulu eh baada alipomaliza uh, Ahmed bin hambal na Yahya bin Ma'in akamfuata akamwambia umeyatoa ama neno eh ndio jamaa kakiri kwamba ni katika kufurahisha watu yale mazungumzo yake yale. ehhe lakini nita akaenda kumzulia nani? Mtume Saddam. Pengine ni katika watu wa fiqh eh. Kina mafanzo wale wa Abu Hanifa, Malik Shafi, wakaona zungua wa hadithi kwa ajili ya madhhab zao. mfano akasema yoyote mwenye kuinua mikono yake katika swala basi swala yake ni batili. Eh hey? na yule wale wengineakasema hie kasema masuala kasema... ya intilafu za yote mwenye kasema... kuna Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu basi huyu amekufuru na ni automatic talaka kwa mke wake. ehhe hey? tu amesema ila ha ha hakuna maneno maneno kama kama hayo. Wengine ni kwa dini ile dini dini wakaona wajue wabu, kuleta watu katika katika dini yao watu kuna fitina nini nini wakaanza kudanganya watu wakaanza kutoa vingi ni msema nasema uh, faida imefatila sura hii fazila ya sura ile faida ya dua hii fazila ya dua ile ili watu katika akidhania kama ni kuregesha watu katika katika njia sawa ili hali wafanye dhambi nyingine ni zambi, zambi kubwa zaidi Nyingine wakafua wakaja wafanye biashara sasa ehhe salaa mahesifu nguo hii mwenye kuvaa kangi hii ama vya kula mwenye kula chakula hiki mto wake utana vire eh zipo baka leoweza sikia almuhimu hiyo ndio ikajazama za fitna ikaingia masuala ya ya ya ya fitna ambapo asili yake ilianza kuliwa kwa nani kwa Uthman Uh, akaja Ali, Ali akakutana na Muawiya akaja mtoto wake tachukua Hatamu Hasan uh, Imam Hasan kwa miaka kwa muda miezi sita akawacha, akachukua nani akachukua Muawiya eh Muawiya akala, akata kulazimisha kwa nani kwa Yazid akaja Imam Hussein naye akauliwa akaja Abdullah ibn Zubair wakati akakumpa abdallah ibn Zubair na huko atakupatia Yazid kwa kutoa tena fitna nyingine vita vingine Eh akajamuwawi atena muawi ya tu muawi ya bin Yazid watu wa akaja akajamarwan ibn Hakam akaja Abdul Malik ibn Marwan so muda huu kani la kwa takriban miaka 30 ambapo hapa haku hakungewezwa haku kujaribu kufanya nini zile hadithi ku kukaguliwa eh hapa hadi no hadithi zile zilizotungwa zili zilipata zili ile kama tuseme ile nini tasafa maeneo mazuri kwa sababu ya ile nini Fethi na ileikuwa imetandwa tofauti na zile za mwanzo zakina kinabu na na omar na Uthman walikuwa umaki na umakini wao kuzikagua na kudhibitisha hadithi so, zama hizi hiziikawa ni za fitna mpaka alipokuja omar bin Abdul Aziz eh bah yeye akakataa baadaye asiriwe na akaweka uongozi wa wadiliku. Amba ambao wengi kumtia um, um, katika kundi la makhalifa walioongoka pamoja na kina nani Abubakar Omar, Rukman na, na Ali so Omar ibn Abdul Aziz akachagua aka Ibn Shihab az pamoja na Abubakar ibn Hazm na wengineo waende wakafundanye hadith ehhe alifona kuna hadith akaambia ninyi tokeni mkakusanye hizi Si za Si Bukhari aloanza kika kukusanya hadithi ile systematic bali mwanzilishi wa kukusanya hadithi systematic ni nani? Aa. Hata mzee Abi Ibn ni alisema aloanza Hasan ibn Shihab az Azuhri Az-Zuhri kama baba wa ilmu ya hadithi so yeye akaanza kuzunguka kusahihisha hadithi kukusanya na kujafitimizia angalia hawa wale wakifanya juhudi akaenda akayawazunguka wa masahaba wale wadogo wadogo na wa kwa kubwa kina Anas ibn kina na Ibn Abbas na Abdullah ibni omar pamoja na matabi'in na wale wazee wazee kwaongo sasa akiwafuata akisikiza zile hadithi akizipokea akizii andika akizifadilizia usahihi. wake akaenda maka azilizunguka akaenda maka kwa ibn jurayj akaenda aka madina kwa imam malik akaenda basra kwa hamad ibn salama akaenda kufa kwa sufiana thauri akaenda alsham wala udhaifu eh yote ni kufanya nini kukusanya na kusaidia hizi hadith na watu walichukua juhudi kubwa katika uh, so mtu kutua kija uh, bila mane bila ufahamu so muzima na hadith namnen hokusanywa akasema tu hadithi zina udhaifu hadithi ni hazifai hadithi ni hizi ha, yafanya kama kejezi zile juhudi zile na nani na mabwana kama kama hawa. So baadaye ndiyo kaje sasa nani kina Bukhari, katika wote Bukhari ndiyo akasifika zaidi katika zile vi uh, vi zivikoazo, alifrika katika kutunaji wa nini? Wa wa hadithi na pia alikuwa na ufahamu mzuri sana. Eh? Al-Bukhari alikuwa na ajiandika kitabu chake Al-Adabul Mukhtarah hapo na, na miaka nane Kuna siku alikwenda kitini akapata shekhe mmoja azungumza ak akatoa hadithi kutoka kwa professor sana kutoka hivi hivi hivi alihomaliza uh, Bukhari kani mkuu kama je inaweza kuzungumza mwezani baruhsa nizungumze akasema hiyo hadithi umtaja mtu fulani leo mtu huyo mtu uliyomtaja katika hadithi katika wapokezi huyo hakuwepo yani akaonyesha tofauti baina yale wapokezi haimkiniki kama huyo alimtaja huyo yule shekhi akasema waje wale watu walioundika hii hadithi. hadithi. ni hadithi niangalie. Nilipoletwa ikapatikana kwamba yule shekhe ametamka lile jina makosa. Eh? Woneje dofahamu wanani? Wa, wa wa Bukhari. So Bukhari Bukhari mwenyewe alitoka mbali, alitoka wapi? Uzbekistan eh? Kuzunguka naye eh, kukutanya hadithi. Akaja hapo wake Muslim ee ibn hajaj wana hadithi hadithi hii na muslim na bukhari na muslim ndo ukiwa uh, sahihain ama kutakuwa imamein maimamu wabili ama sahih masahihi sahih bili kwa sababu ya vile ile ushibiti wa ile ufokezi wa hadithi waliokuwa waliokuwa wameweka kama bukhari alikuwa hachukua alikuwa katika kuzunguka kwake yato kama safari akizunguka ndio aenda yo tu hadi tafu hunda alisikia akimuona ya mwana yadanganya punda ama ache ache sana punda ndio akata hadisi kutoka kwa yule chochote ambacho ni kinyume na ada ya watu wa zamazile hachukui mtu anachotekeleta kitu kinyume na na ada mfano kula chakula barabarani leo tumezoea kanamto kama maembe hapa mihogo takiriye eh? atakata lakini wakati ule mtu kile hachukui shahidi mtoka kwake si wasema asemwa so wakaomega nini vile vikwazo vingi ambavo katika pokezeo wa hawa hadithi na wakafuatilizia hadithi na katika kitabu vyao wa pia mwanzo hawakusanya tu hadithi kama leo eh wakisema hadithi kisha waenda kwa nani aliwapokezi wale kisha kila mpokezi yuandika nini bayografia yake eh huyu alikuwa ni kadhaa huyu ni kadhaa huyu ni kadhaa eh asma wa rijal ni description ama characteristic ni mrongo ni mkweli huni kila mzungumza kila mpokezi katika hadithi wakiandika hadithi ni nipokee ni hii wapokezi ni hawa na hawa na hawa waanza kumchambua mmoja baada mmoja hivyo ndio ilivua waki wakikusanya so mtu kuja tu kusema kama hadithi zinashaka hadithi ya aziz eh hadithi ni hivi hadithi inasema ni kama kufanya ku mzaha na juhudi iliyotekelezwa na mabwana kama wale maisha yao kumbuka mtu wewe uzunguke ambapo wakati ule uh, minzi za usafiri ni nini ehhe tamipu eh na kwenda e, mataifa mbalimbali kutoka kufa basra sham madina maka... Tena haende kutafuta hadithi nyingi. Singineameshea ni hadithi moja, afue safari kutoka mpaka kule, aende akapokea hadithi moja. Kisha choke kule wengine, aende wengine na apokea hadithi nyingine moja. Na ukiangalia zile hadithi za Bukhari zinazokutana ni ngapi? ehhe ehhe Na? Like ngapi? ehhe hadithi nyingi. Riba lagisi 60. Hadithi nyingi alijibogea wa na wakati ile juu wao walikuwa kufanya nini wakiitoa yeah, wakijitolea waki na wakitekeleza katika masala kama kama haya so hiyo ndio mwangasema nizieneze kwa ufupi ile sera uh, science hadithi zipo advanced sio mtu tu anyaseme hadithi hakuna hadithi ni dhaifu zote hadithi zimetungwa zote ziyo ndiyo ulikuwa kuna wakati wa fitna lakini kwa kuna wakati wa nini hadithi zilipo ziliponukuliwa katambi masahaba na wakaaje watu baadaye kina Busadi kina Zuhri wakawa niambia kufanya nini kuzikusanya na ku na, na kuzitenga baina hadithi hii hadithi sahihi na, na hadithi za za za, za kutungwa na watu walikuwa wakizihifadhi kama leo sisi ehhe tunatumia kompyuta wao walikuwa wakizihifadhi ndio taona kuna majina wao watu huitwa wakati pia somo za hadithi uta sema mtu huitwa ni mtu aliyohifadhi hadithi laki moja eh hadithi tena hii hadithi tu hadithi pamoja na nani hmm. wapokeeje eh mfano nani hafizato kitembego hafiz si hafiz kama nani ni jina au wa Quran hafiz uh, ibn kathir ibn kathir atakose hadith ibn kathir si kwa maana ni hafiza nini wa Quran alihifadha hadithi zaidhi laki moja hasibi za dhahabi ameifadhi hadithi zaidi ya 8 zaidi ya zaidi moja wengine ni hujja hujja ni mmoja mmehifadhi hadithi 300 wengine ni hakim hakim ni ameifadhi hadithi zote eh hakim nimjaweifadhi hadithi zote wapo hakim hakim nani alhakim alimstadrak eh ameifadhi ajua hadithi sunna zote yote amehifadhi <tipa> si jina lake hakwa kitu alhakim yeye ana jina lake lakini eh? e, ni juu alhakim kwa sababu ya al uh, alhakim si jina lake si alhakim tuna al, mustadrak na nani alhakim si jina lake ni alhakim kwa maana amehifadhi hadithi zote eh sunna zote lazijio pamoja na wapokezi wa, wa, wa, wake so hiyo ni wa na ni ndefu mweza mkangilia ndani mkaona instance of hadith na ni somo so, mwanu mwingine ni lakini kasababata jifunga na, na hata i tamzamo utakaza kuzieleza ni tamzamo ambazo matamsha ambaye amefungamana na nini na mada ya somo lelo usulupia so tuanze na tamshi kwanza maulisa ni hadith sana jamaa wengi wake isnad hii ndiyo sasa ile upokezi sana ndiyo transmission ile line uvisikia hadith sanadi yake ni nini? Ni upokezi wake. Safa, sanadia ni transmission ama ama upokezi. ambao, yatoka kutoka kwa nani? 70 mpaka Paka kwa msala. Kwa sababu wakati wa 70 ndio akaja kila nani hwa sasa. Kina Bukhari, Muslim so sikaanza kuchukua kutoka pale. So hakuna hadithi baada ya gani? Upokezi ulikoma katika 70. Tabi tabi so So, sa salam, sahaba, tabiina na tabi tabiina sitaanza kukutana kutoka pale. So kisia sana sasa ama isnad unjua sana ni ule upokezi kutoka kwa tabi tabiina kuja kwa tabi ku tabiina kuja kwa sahaba paka kwa nani? Kwa kwa mtume. So kisia sabaka, sabaka sasa ndiyo ile eh uh, hiyo generation sasa. sabaka ya masahaba, ya tabiina ya habita baina. Hiyo tabaka saba tabaka katika somo la hadith mmoja ni ile generation wale ile group ya watu waliokutana katika generation moja. Amo imaiza ni nani Shafii? Tabaka moja mfano tabaka ya. Ya? Hah? Ya? Sasa tabaka mfano tabaka ni ya. Ya. Kama swahaba ta ehhe tabeina na tabi tabeina hicho do siko do sababu so alafu kuna marfu marfu ni hadithi ambayo isnadi yake imefika kwa nani famu saala hadith so, na hadithi ambayo isnadi yake iko kwa tabeina mpaka kwa mtume huitwa hadithi marfuu eh na yambyeza ya kwa imani maneno ya mtume au matendo ya mtume au takriri ya mtume ehhe hata takriri ya mtume pia ni katika hadith eh ambone uh, marufu ikaita kwa konsitasi sana tunaweza busa kile tunasema kana naf'al au نقول kaza fi hayati tulikuwa tukifanya hivi au tukisema hivi katika uhai wa nani kwa mtume sio ni hadithi marufu kutoka kwa mtume kwa maana ni nini hii takriri ya mtume Sasa tuko tukifanya ama tukisema wakati uhai wa nani kwa mtume ajulikana kwa kusallama ange, ange kugali wafanye au waseme ambacho ni makosa eh au kusallama amesema au tuko kufanya hizi miongoni mwa watu wa nani mtume eh au mtume alifanya hivi yote inaendeya pendekwa kwa nani kwa mtume hadithi hii ujulikana kama hadithi eh maripo acha nikusimamia ni hadithi ambayo isnaji nafika mpaka kwa nani? Kompyuta salama. Ama hadithi mawkuf. ehhe Hadithi mawkuf ni hadithi ambayo imefuma kwa nani? Kwa sahaba. So si hadithi hii ni mawkuf inamaana hadithi hii Yena ni mpaka kwa nani? Kwa sahaba. Sahaba haina na nani? Namtuu kwa sadaka. So habari unsema tu? Eh? Imeja tabi 70 na ikaja kwa tabi, tabi ikaja kwa, Ika kwa sahaba ikakomea pale basi na na nani? Na mtume hadithi hii hujulikana kama Hauku. Eh? Mfano hii Masafiki hawaichukui kama hoja. Hadithi hii ma, ma, mafaki hawaichukui kama kama hoja kwa sababu ya wanasema kwa kujibu aya ya Qur'ani hasema anachopenda tutusalam kichukue wa maana haku hakuna pantawi mtume analofiana ni nani ni sohaba, mfano ni eh ramadhani aje mfano mzuri eh uh, uh, hadithi lakini wengine huita hadith. hadithi kwa maana yake hadithi ni kwa sababu hizo hadithi lakini wengine hupenda kuita athari. ehhe mfano hadithi inaoitwa ya Ibn Abbas husu husu mwezi. ehhe sio ni hahadithi amboni ni eh? athari ama hukumu. Hayna na nani na na Mtume So watu wa mafaki hawachukui kama eh uh, <laughs> aiseba kwamba hivi alipokuja urei akamwambia kule mwao yao uchosheki na mwao akasema hivi ndivyo ndendelea mimi kufanya nini ehhe lakini ya akazungumza maneno kama hivi nitaendelea mimi kwa sababu hivi ndivyo nilivofahamu amefahamu kwa sana katika hadithi nyingine si ile si ile anazungumza ni maneno maneno yake Imwagina kasemani rai yapi ni hapa tukinaka tumani. Tihaje hivi ni habas lakini alimuhimu kihakika ni nini? Athari ama ni hadith mauquf imekoma kwa nani? Kwa sahaba wala ishkulii kama kama huja Ngo pamoja pale. Hadith mauquf hadith ya kwanza ni marfu marfu ni ipi? imefika mpaka kwa Hah? Tukuzasalam sio. Hadithambo imefika mpaka kwa Kompiso Salam. Hadi nyingine aina nyingine ni Murtan. ehhe ha? Nani? Hadisi nyingine ni mursal Murtan ni hadithi ambayo yakoma kwa ya ruka sahaba. Tabi tabi'ina amepokea kutoka kwa tabi uh, tabe'in kutoka kwa Kompiso Salam. nani imemruka imeamruka sahaba na <coughs> ma, matabiina walikuwa pia na heshima yao eh sio wakiinuka mahadi wakizungumza wetakwepo kwanza ile daraja yao walikuwa kitofu wake waheshimika pili wakichukua kama maswahaba wote ni hakuna tafauta utawatafautishi baina ya nani na ya maswahaba wote ni waadilifu wote ni sawa kwa hivyo si lazima nimtaje hadithi sahaba yoyote. So hapa kuna ikhtilafu, hapo, wengine hukubali eh? hadithi hizi, wengine hawakubali ehhe hadithi hizi, ambazo uh, zamruka nani? zamruka sahaba yenda moja kwa moja kwa nani? kwa Mtume Alihi salatu wasalam. Nikile ni kudsi hadithi kutsi ni hadithi ambazo aa uh, maana ni inakwenda kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala lakini matamshi ni kutoka kwa Mustafa sana. Na hii ita ma, kaja kwa sura mbili. Ima amesema Mwenyezi Mungu. Eh? kala Allahu subhanahu wa ta'ala hivo au qala Rasulullah sallallahu alaihi Eh? Tupamekiane. Yaani Mwenyezi Mungu muone mbili. Ya kwanza moja kwa moja Mwenyezi Mungu amesema. Kisha mwisho ukogezi ni wa nani? Kutoka kwa Mustafa sana. Ah, ya pili Mustafa sana asema Muizzimungu huyu yanasema. Eh, sio ni hadith udhi. Hadith kutsi. Takuja pia kueleza kunao mutawatti na kuna ahadith pia eh? So tunapangalia aina ngapi za hadithi. Eh? Marfu. Ai sanajni, sasa sanajni. Unapokezi. Saba tani. Eh? GENERATION maripo Hadithi tinafuna kwa kutu sala maukufu ni hadithi ambayo yakoma kwa nani kwa sahaba MURSAL ni hadithi inaumruka sahaba na kwenda kwa kutu sala mkutsi ni hadithi ambayo maneno ni kwa ma, maneno kwa kutu sala lakini maana ni ya Allah subhanahu wa ta'ala aina ya hadithi sasa aina hadis itu tafawtikan kwa kujibu upokesi eh yeah? hadis tafawtisha mara nyingi kwa kujibu upokesi kuna mutawasir na kuna ahad eh yeah? mutawasir ni hadis gani shayo sneleza kitabu leleza nitakuja kuna time tafika nitaeleza kwa undani zaidi so mutawasir ni hadis gani eh yeah? na zaidi, wa tano, wa wa uh, marufu, usema, ni, zaidi ya watu wa tano ama upokea tu kauli maarufu wanayosema no kwamba ni imepokelewa na zaidi no ya watu watano wakisema siyo ndio kwa rai ya tazinali na hivyo ndio kwenye timu anasema katika Qur'an wakijamashahidi wanne wajua basi aje watu wa, watano kusadikisha kuadilifu kuadilifu wao katika ushahidi ama eh uh, uh, Sheikh takidim na bahani katika kitabu chake uh, shahsia ya ya kwanza akaeleza maana ya hadithi mutawatir eh? akasema hadithi mutawatir ni hadithi ambaye imekusanywa na kundi la watu iwe ina sifa maalum sifa ya kwanza watu waliopekea ni kundi group so itatofautia itatofautika baina yao moja na nyingine gani watasema hivi ni kundi muhimu liwe inasifa sifa na kundi ya kundi lakini isipite chini ya watu watano. Sasa so, kwa watu watano kama kundi imetosheleza, watu kumi kama kundi imetosheleza, watu 20 kama kundi imetosheleza. Sifa ya pili, wawe hawawezi kukutana kudanganya hawa watu. Eh? Watu wenyewe wawezi kukutana kudanganya. Mfano mmoja yuko Mombasa, mwingine yuko Kufa hadithi na pokonya umeifukile kwa huyu inataka pokela kwa huyu kwa yule jumla ya watu ikafika ile kidalia kundi hawezi kuja pamoja kudanganya kisha ni waadilifu watu wenyewe ni ni waadilifu na kupokea kwa hadithi ni kupitia hisia eh si akili sema msafiria tu hivi kwa hivi pia itakuwa msafiria anasema hivi la ni imamekia au ameona eh ame yani yule mtu hukupezi wake ni kupitia hisia zake wala sikutumia akili shuruti nyingine hii sifa hizi abonii fundi ambao hawezi kukudanganya kukutana kudanganya, kudanganya wamesikia ama wameona iwe ita katika kila kila swabaka He? kila tabaka ipatikane sifa hiyo watu wengi haimjii kwamba katika maswahaba walipatikana kundi lakini nilipokuja katika tabeina akapatikana mmoja alioeleza namna hiyo kila tabaka ni sifa hizo zapatikana ndiyo hadithi ya jadikana imepokelewa kwa njia ya ya tawatur ni hadith hadith mutawatir kwa pamoja Hadithi kisa kisa kisa kisa iki, ni mutawatir. Eh? Hadithi ikipatikana kwa ni mutawatir, basi hadithi hiyo huwa ni hadithi ya uh, kat katika uthibitisho kwake na huwa ni ilmu zaruri, elimu ya yakini. Eh? Mwenye kukanusha hadithi mutawatir, mwenye kukanusha kumpelekea mtu kukufuru kama tulivyoeleza kitambo so hadithi ikipatikana kama ni hadithi ambayo ni mutawatir ni so, mipitia zile sifa zile basi zile, zileza zile, zile, zile, zile, zile. hadithi hii leta yakini na mwenye kuikanusha ni kumbelekia mtu kufuru ama hadith mutawatir yenye, yenye yi, kwa aina mbili hadith mutawatir ni tiga kwa mara mbili kuna lafzan na kuna maana lafza kwa mane kwa maneno ehhe kila aliyosimulia ile hadithi yooasimulia kwa maneno yale yale huyo amesema hivyo hivyo yule amesema vile vile yule kuna amesema hivyo hivyo huyo amesema hivi wote yapatikana maneno yao ni hayo hayo mfano kitasema mwenye kunidaku kunizulia basi andaye makazi yake wote ni hadithi imepokelewa katika kila aliyepokea kwa maneno hayo hayo na kavutukuliwa sabaka baada ya kwa maneno hayo hayo ama hadithi uh, nyingine mtawati ya maana ni maana limaana maana moja lakini kwa maneno tofauti kwa mfano hadithi ya kufuta ofstoksi ehhe hadithi ya haud uh, berika salam hadithi ya sh sh shafaa tukana kuoga shifao wake hadithi ya rafuli deni kuinua mikono miwili katika swala hizi eh? ni mutawathiri kwa kwa maana ehhe ama hadithi ya sunna ya zakat bid alfajiri ni kwa kwa maana yani inapokelewa na watu wengi lakini kila aliyopokea amekuja kwa kwa hiyo pia hadithi si makosa si haramu ukizungumza hadithi za salam kwa maneno angosia sa sana unajua hadithi na Sana. kwa sanad ni sanad ni upokea si kuna sana sana na matn. Matn ni maneno wenyewe yale. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilile dimasam, maten, ya matn ya hadith. sana si lazima unapoeleza hadith ukote matn. so kusema tu jili sallam amesema kwa maana kwa maneno yangu, ukasema haywi ni haramu. Eh? So hadithi zimepokelewa na watu zaidi ya mmoja, wengi, watu wengi, ikafikia daraja da watu lakini kwa maana moja lu kwa matamshi tofauti ni hadithi gani hiyo aha uh -huh. hadithi imepokelewa na watu mk na mkundi hawamkawia mkundi nikidanganya kukuta na kudanganya wamesikia ama wameona na ikawa hivyo katika kila tabaka eh lakini kunukuliwa kwake ikaja kwa, kwa maneno kwa maana kwa maneno tofauti sio kwa maana ni moja hiyo hadithi ndiyo ni habat lagi ni ya makna yang mutawatir lagi ni kwa kwa makna. Laban dikieleza baadhi hadis, muujia hadis ni bahaz ya hadith, kwa ni mutawatir kwa makna. Ni mfano hadithi ya kuwa na zaidi ya wala khalifa mu kwa khalifa moja. Eh? Sasa na masema watakapopatiwa bai'a ma khalifa wawili. Fanye ni mimi muweni wa pili hadith nyingine ikaja ikasema mtakapoungana chini ya imamu mmoja ehhe kisha kaja mtu kutaka kuwagawanya ni nini eh. So mfano huyo ikaja na nyingine na nyingine so hiyo inakuwa ni hadithi mutawatir lakini kwa kwa maana mfano wa kurudi kwa khilafa eh wa kurudi kubishara kurudi kwa wa khilafa. Na hadithi ya utasema giza litatanda kisha baadaye kutakuja tena nini? Nuru. Eh? Ama kusulamu utaingia kila nyumba. Eh? Ama kukombolewa kwa krom. Eh? Hizi mm. zote ni hadithi hapo zina maana moja ya kwamba hayote yatapatikana isipokuwa nini? Khilafa zote za sheria kwa nani? Kwa nini? wa khilaf. Itu dinamakan amaa laho, tapi zina tafaudiana ketika matamshi. So semua hadis haditi ni bila-bila bado ni mutawatir tapi kwa makna. Eh? So terlebih itu jenis hadis dinaspetkan satu dia punya classification ya ya hadis. Apa kelas dia yang pertama ni hadis gani? Eh? Eh? Hadis aku hadis aku kelas yang pertama ni hadis mutawatir ambao kuna sembe kuna marabili gani gani? Aa. Katika mutawatir ina mbili Kuna mutawatir na ehhe labda na maana. Mutawatir kwa maana na mutawatir kwa kwa uh, kwa matamshi. ehhe Naona leo nimesema sana, nimetoa matamshi mengi, magumu magumu, msisito msisito. <laughs> Sasa kama hapa ndio jamaa kuna mtoto ana swali. Naam